Бронко натужив усю свою пам'ять, але, на жаль, це симпатичне лице не будило в ньому жодного спогаду. Ручився б словом честі, що бачив її вперше в житті. Жінка сміялася до нього очима і чекала відповіді. Вся її постава говорила «Придивись краще, пригадай собі, ти ж знаєш мене, згадай». Був безсилий, супроти абсолютно білого полотнища своєї пам'яті. Ніколи її не бачив. Це лебонь вона переплутала його з кимось іншим, але, щоб не образити її жіночності, сказав, виминаючи, «Ви тільки допоможіть мені згадати, де ми познайомились з вами». «Таки не можете собі пригадати? А тому три роки у читальні». «Ви приїздили тоді до Олекси Загайчикового. Булисьте оба в читальні. Були там хлопці, дівчата. Не тімуєте? Ви читали нам якусь книжку. Обіцяли сте приїздити кожної неділі, але...» Меланхолійно засміялась. Обіцяв пан Кожух та слово його тепле. «Не було вас більше того літа, а восени трапився мені Михайло». І я пішла за нього. І за роботою перестала ходити до читальні. Тємуєте вже? Не пам'ятав, але збрехав. Тепер вже пригадую собі. Е, якби ви направду пригадували собі мене, то заважили бісте колись і в нашому. Я там часто буваю. А ви все ходите по вулиці легіонів. Там десь працюєте чи що? А я вас побачила у нашій читальні і тому, що з вечора постелила вам. Тепер ти донцю плутаєшся у правді, бо я й не думав ночувати у вишні. А я не збирався залишатись у вишні на ніч. Звідки ви могли знати, що спізнюсь на поїзд? А я знала. Почала перед ним кокетливо теребити запаску. Звідки Бом вже дуже бога просила, аби сте запізнились на поїзд. А я міг не зайти до вас. В мене у вишні є знайомі. Е, то вже накажіть, хто з панів ночує у вишні, то завжди або в нас, або в Ксьондзе. І всім ви заздалегідь рихтуєте постіль? Вчув у собі досаду нелогічно смішну ревність за тих, що їх водила сюди з лампою. «Не всім», – відповіла різко, покосившись на нього з-під вій. «Чому ви так говорите?» «Не будьте такі можні, бо, Адіт, не зауважилися там, у місті, мене, мужички. А доля сама привела вас на поріг моєї хати. Бо то хата моя, – пояснила для чогось, – то мої тато поставили її для мене. Михайло пристав до мене. Бронкові не сподобалось, що вона їхню випадкову зустріч підтягує підваління долі. І взагалі цього роду натяки в її розмові видались йому браком делікатності з боку молодички. «А ваш чоловік неревнивий?» Погірдливо скривилась. «Е, такий чоловік. Йому, аби жінка добре біля господарства звивалась, а поза тим його більше нічого не обходить». Бронко не мав досвіду у флірті з заміжніми жінками. Але в цьому випадку був певний, що не помиляється, сприймаючи зневажливий відзив про Михайла, як виданий собі аванс. Молодиця ще раз поправила подушки. Здмухнула щось незриме з катерті. Переставила для чогось лампу стола на карниз грубки. До чого ведеться гра? Бронко вже був злий. «Добраніч!» Навмисне при ній почав скидати піджак. «Добраніч!» Заясніла так, ніби для щастя і було їй потрібно лише почути цей голос. «Води не треба вам на ніч, а чоловік казав вам, що пса нема чого боятись. Вона було попрямувала до дверей, але з півдороги повернулась. «А дверей не замикайте на защіпку!» «Ніхто вас не вкраде», – додала і зайнялась Рум'янцем. І не отямився, коли випурхнула з кімнати. Кілька хвилин пізніше Михайло брещав сінях відрами. «А дверей не замикайте на защіпку. Здуріти можна слово честі». Підійшов до дверей, помацав защіпку, накинув її і... Зараз же розщіпнув знову. Руки в нього трусились. Треба поспішати. Згасив світло. Поквапно роздягнувся навпомацьки. Чомусь здавалось, що своїм прикладом спонукає й інших лягти до ліжка. Спати, спати, в думках підганяв Михайла. По той бік, як на зло, рипали дверима, ходили по сінях, здається, шукали щось. По прихату проїхав віз. Бронко закляв незнайомого погонича. Який там чорт мордує його, вже повинен би спати у цій порі. Все пішло в його думках навпаки. Дотепер відчув насолоду від того, що перемагав себе. Змагав бестію в собі. Тепер навпаки. Мав перечуття дикої розкоші від того, що раз у житті не буде ставити собі рогаток. Осатанілі коні вирвалися з рук погонича і женуть згори без гальм і віжок. Удзуски рознесуть віс, попроколюють собі черева на палі, порозтрощують голови об кам'яні фігури, чорт з ними палав увесь. Певно, і гарячку мав у всьому тілі, але коли зовнішнім боком притулив до лиця долоні, відчув, що аж пашать від жару. Лежав виструнчений, напружений, весь зосереджений в очікуванні одного звуку – клацання клямки. Запідозрив, що почав галюцинувати. Причувся йому шерах по той бік дверей. Відсунувся під стіну, щоб зробити їй місце біля себе. Весь спітнів від великого напруження нервів. І як у хворобі після поту найшла на нього розслабленість – Зовсім охляв, помацав рукою груди, обличчя, мокре волосся. З хвилину полежав розслаблений. В охлялі руки й ноги почали вливатись сили. Встав з постелі і накинув гачок на дверях. Був знову давнім собою, був тим, з ким вже можна було поговорити на розум. Повернув з думками до Ольги. Сьогодні зранку, їдучи у ставки, мав видіння, як поміж трав і квіток несе своє біле щастя на руках. Хвилина слабості, і міг Дорин спаскодити все. Втім, слух його знову насторожився. Наче обережно рипнули двері з хатчини. Підвівсь на лікоть. Тиша. Не чути, щоб хтось проходив через сіни. Втім, клацнула клямка раз і ще раз, уже сильніше. І знову тиша. Була і пішла. Пішла і не вернеться. Бронкові страшенно захотілося поглузувати над собою. «Сурміть, сурми! Бийте барабани! Готуйте маніфест!» Мораль перемогла. Броніслав Завадка ще раз скрутив себе у баранячий ріг. «Карбуйте переможцеві медаль з чистого золота! ківітчайте йому чоло лаврами!» Замовкни, дурню, вимовив у голос і провалився у сон, наче у прірву. Коли пробудився, переконався, що спав з затиснутими кулаками. Почував себе розбитим, немов після великої кількості медичних банок на тілі. Не хотів бачитись з господиною дому. Одягнувся і тихо вийшов на двір. Михайло порався біля друїтні, привітався. «Скільки я вам винен за нічліг? «Про це ви з жінкою говоріть, це її прибутки. Вона вже встала, я зараз покличу її». «Не треба», – гостро заперечив, аж Михайло видивився на нього. «Прошу, передайте жінці». Тицьнув у кулак більше, ніж могло належатись. Хотів чим скоріш покинути цей дім. Коли вийшов на поле, Пройняв його в ранішній холод. Десь у кущі тоненько цвенькала невидима пташка. Коли ж ти спиш, небожатко, якщо вже так зрання при роботі? Збоку фільварку заторохкотіла фіра. Бронко зрадів, наче б мав зустріти не гершка, а давно небаченого друга. Зоня Річинська чекає на відповідь від Вацлава Ясінського і в цьому тепер увесь зміст її життя. Це спокійне очікування так турбує її, що зоня втрачає нормальний сон. Звечора засне трохи, а потім десь коло півночі прокинеться раптово. Відразу твереза піднесена і в такому нервовому, напруженому очікуванні світанку лежить, доки сон знову змурить її. Дивно, що ці безсонні ночі не виснажують її фізично. Можливо, реакція прийде пізніше. Поки що це нервове напруження. Замість послаблювати, пожвавлює її. Зоня лише з потреби руху, що вирує тепер у ній, порядкує у шафах, вигадує нові паперові прикраси для полиць у кухонному буфеті, перебирає насіння квітів, хоч весни ще ні видати, ні слихати. Мариня робить з зониної поведінки свої висновки. А бачить їмось, що значить посада. Ще її нема, а наша зонця зовсім відмінилась. А бачить Мариня, скільки-то разів я говорила і Марині, і покійному його мосцеві, що в зоні тільки натура така, що мусить у всьому наперекір іти. Коли одинадцятої вранці зонене очікування досягає заніту Приблизно тоді починає розносити листоноша листи по їх вулиці Момент, коли листоноша наближається до воріт їхнього будинку Увійде чи пройде Такий гострий, що у зоні починає шпигати в серці Листоноша минає ворота Мов би навіть болить діафрагма і Зоня, хоч розчарована, поволі починає відходити. Гостра до фізичного болю напруга з проквола знижується. А може куратор, той татків Вацик, викличе дочку померлого приятеля приватним порядком до себе? Тоді на похороні Зоня не надавала особливого значення фактові, що між іншими телеграмами українською мовою – була і одна – польська. Автор її – Вацлав Ясінський, складаючи свої співчуття вдові померлого, висловився про нього як про людину великого серця. Тепер обставина ця набирає іншого значення. Може, Ясінський захоче особисто потиснути руку дочки цієї небуденної людини, якою безсумнівно в його очах був покійний татко. Справді, така можливість не виключена. Зона назбуджена уява перетворює цю можливість на дійсність у найближчому майбутньому. Поруч з іншими труднощами, які треба буде їй перебороти до тієї зустрічі, виникає одне. Вона не може стати перед куратором з такою шкірою на обличчі, як оце тепер у неї. Просто тому, що його око там – у Львові звикло до гладких, наче налакованих бузь, і тому зоня для пристойності мусить теж поправити свою церу. Пригадується один, чи не від тітки Клавди, знаменитий рецепт очищення шкіри від прищів. Перед сніданком надще, а ввечері перед самим сном пити вивар з польових братчиків. Зоня купує в аптеці ці ліки і послідовно наказує Марині вранці і ввечері готувати собі чай з цього. Жовтавий, з млосним запахом, ніякий на смак напій, якого Зоня героїчно випиває літр щодня. Така велика кількість рідини, на зонину думку, повинна прискорити добрі наслідки. Вона тепер і спати лягає з дзеркальцем під подушкою. Мариня має привід для зловтішності, а я тої самої. Та гербата так поможе панунці, як умерлому кадило. Треба менше злоститись, то й прищі зникнуть. То все від злої крові. Мариня так розуміється на медицині, як вовк на зорях. Відгризається зоня. Але зауваження Марині скеровує її думки в ще один бік. А може, не покличе її Ясінський до себе з тої простої причини, щоб не виглядало, ніби він демонстративно протегує гайдамачці. Може, потихеньку дасть їй посаду в своїй окрузі, так, щоб не знала права, що робить ліва. Може, це статись навіть зараз, на початку другого шкільного півріччя. Господи, а тут, як на те, немає нічого готового в дорогу. Воно, звичайно, так і буває, що лише коли доводиться нам вибиратись кудись, виявляються всі дефекти в нашому гардеробі. На зоню находить нова гарячка. Треба царувати панчохи. Парадні і ті знищені. На селі все пригодиться. Виявляється, що кілька сорочок потребують нових наплічників. Підв'язки одержують нові гумки. Починається спеціальне прання вовняних речей. Перуться вони в аквіляйці і полощуться у виварі з білої квасолі. Йдуть до шевця в ремонт усі черевики, навіть літні, бо хто знає, чи там десь буде порядний швець. До сорочок пришивається нове мережево, щоб виглядали як нові. Олена Підбадьорена надією принагідно навчає зоню на нову дорогу життя. Як нагромадиться тобі прання, то найкраще взяти пралю до хати. Бо я знаю, як то сільськими бабами, коли дати їй білизну. Мило вкраде для себе, а білизну випере у лузі. А лух то добрий для сільських сорочок з льону і конопель. А фабричне полотно зразу пожовкне від нього так, що і відібрати потім годі. Зоня слухає і не слухає. Уже кілька днів очікування листоноші тримає її нерви у напруженні. Якось пригадала, що відповідь від Ясінського може прийти поштою експрес. А таку приносить спеціальний посланець о першій ліпшій годині дня. Зоня тепер неохоче навіть виходить з хати. Не подарувала б собі коли б хтось інший перехопив першу радість звістки зі Львова. Коли трапляється так, що мусить піти на примірку до Кравчихи, то наказує Марині. Якщо випадково прийде лист до мене, а нікого дома не буде, то хай Мариня підпише сама. Але не писати «Софія Річинська», тільки «Чує Мариня». За Софію Річинську Марія Михалків. «Розуміє Мариня?» «Тої самої. Вчать мене плакати. Мало тих векселів, що дитваком підписувала». «Які векселі? Що Марина плете?» «Мариня знає, що таке вексель?» «Що Мариня якісь байки розповідає?» «Та ж на векселі мусить бути власноручний підпис, бо інакше кримінальна справа. Та ж у банку перевіряють кожний підпис». «Тої самої». А як завіє або з осені розкисне болото, а ручитель живе за милю від села, то що робити? Бувало, поприходять до мами сусіди та й просять. Хай, кажуть Маринка, підпише того чи он того мого ручителя. Задурно не схочу. А що мені, каби тільки перо було зручне? А ви кажете байки. Файні мені байки. Але як панунця хочуть, щоб написати «За Софію Річинську», то хай буде паннонці за. Я тільки кажу, що того не потрібно. Зоня виходить з хати, а Мариня миє руки милом і витирає їх старанно, не ганчіркою, а рушником, як належить, щоб не поплямити часом урядового листа. Не було листоноші? запитує зоня, по якій відразу видно, що поспішала додому. Ні, не було і Мариня знову береться за свої щоденні кухонні заняття, не оберігаючи більше рук. А зоня знову входить у шкіру, в яку на часинку впакувала було з конечності Мариню. Та одного дня з найнесподіванішого боку в напружену атмосферу очікування раптово приходить розрядження. Сталось так, що зайшла славена товаришка Оксана. Не поїхала до Львова в університет, бо роздумала собі. І добре зробила. Що кому дають сьогодні університетські студії? Іноді стають вони навіть перешкодою для того, аби одержитисяку таку роботу. Підприємства хіба ні? Бояться людей з університетською освітою. Керівники підприємств вважають їх нездатними до фізичної праці – а крім того, вони не хочуть скупчувати на своїх підприємствах вибити з рейок незадоволений елемент. Оксана правду каже, заміж не вийшла, бо так само роздумала. По-перше, має ще час. По-друге, на сьогодні виходити заміж майже непристойно. Кожний дурень може собі уявити, що вона не йде заміж, а женить на собі якогось безробітного. По-третє, вона не бачить кандидата, який відповідав би вимогам, що ставить їх до свого майбутнього чоловіка. Збиралась вона поступати на сцену. Так, серйозно. Ходила навіть пробувати свій голос і загалом сценічні дані. Все було б добре, але хтось з театральних заздрісних жінок, точніше, боячись конкуренції, підбурив режисера проти. І її, ясна річ, не прийняли. Тепер вона не заробітку ради, ні-ні, тільки не злізь своїм старим, є інструкторкою при спортивному товаристві «Стріла». Мої старі завжди мені очі випікали спортом. Будеш хліб з того скакання їсти, чи що? А тепер їх чорти поривають, що саме зі спорту їм хліб. Вісім років посилали мене до гімназії» а тепер з гімназійної матури стільки користі, як сторішнього снігу. А мій спорт, прошу, дуже таки став мені в пригоді. Ах, коли б ви знали, як я своїм старим на нервах граю?» Вона лепитала, не зводячи очей зі свого відбитку в дзеркалі. Зарум'яна від морозу, була навіть гарненькою, коли розмовляла. «Але чого-то я до вас зайшла?» Я, тобто не я особисто, але моя стріла, панно Зоню, розраховує на вас Зоня не може йти, бо вона чекає на посаду зі Львова Хотіла пожартувати Слава І в такий спосіб дізналась Оксана, що Зоня подалась на посаду у Львівську шкільну округу І поліція видала вам свідоцтво лояльності Оксана мала намір поглузувати собі але спантеличений вигляд Зоні переконав Оксану, що та справді не розуміє. То ви не знаєте, що значить свідоцтво лояльності? Ні, Зоня вперше чує про щось подібне. Що це таке? Оксана виголошує до свого відбитку в дзеркалі. Рум'янець уже зник з обличчя, і вона навіть сама собі подобається менше. Цілу лекцію на тему – що таке поліційне свідоцтво лояльності? Отже, українці, які хочуть одержати державну учительську посаду, мусять, крім матурального свідоцтва, так, притакує в думці Зоня, крім свідоцтва моральності. Цього Ясінському навряд чи буде потрібно. Лікарської довідки, автобіографії і метрики мають додати це свідоцтво лояльності – Затверджене місцевою поліцією Але як, ради Бога, панна Оксано Як одержати цей документ? Оксана все знає І саме це стає трохи підозрілим Звідки ця непримиренна, принципова осібка Знає всі закапелки життєвої угодовщини? Міркує собі зоня І з виразу обличчя слави розуміє Що та думає так само та враження потім Тепер треба довідатись Як практично можна виходити Оте свідоцтво Дорога, як інформує Оксана Проста Треба подати до поліції Прохання про свідоцтво лояльності Добре було б Зав'язати між іншим Як то називається Добрі взаємини З найближчою поліційною командою Як то Вибухає слава «Особисто знайомитися з поліцаями? Може, ще залицятись до них? Або що, власне, мають означати ці добрі взаємини з дільницевою командою? Знаєш, Оксано, я тебе просто не пізнаю!» Слава хоче вийти з кімнати, але Оксана з неприємним удаваним сміхом обіруч хапає Славу, обкручує на місці і примушує залишитись. Звичайно, Оксана так, пожартувала собі, бо справді, між нашою інтелігенцією трапляються і такі казуси. Щодо пан Незоні, то їй треба подати прохання і чекати. Решта залежить уже від поліції. Поліція має нового кандидата на лояльного громадянина. Вона розпитує про нього сусідів, пошукає трохи в його політичному минулому. Іноді поліція може навіть у хату добратись. Може це зробити поліцей у мундирі, зайшовши до хати зовсім з іншого дрібничкового часом приводу. Наприклад, чому ганок незаметаний, чи щось подібне. Можуть вони цю справу доручити і таємному. Тоді той одягається електромонтером чи якимось торговельним агентом. Це найнебезпечніше – бо ніколи не знати, з якого боку він підсядеться до людини. По відході Оксани зоня упала в розпач. Загинула моя посада. Ані мови, що пропала. Колись, хай мама добре пригадує собі, приходив сюди якийсь, ніби від санітарної комісії, пригадає собі мама. Зоню, зоню, напоумнює Слава. Ти забуваєш, що тоді ще не подавала прохання про ту лояльність. Господи, що тут твориться? Слава хапає себе за голову і вилітає до кухні, де Оля і Неля в'яжуть філе. Зоня кричить навздогін. Ага, ти гадаєш, що вони такі дурні, як ми розумні. Не бійся! Слава грюкає дверима. Спокою, спокою. Зоня люто відчиняє їх навстіж, вона мусить виговоритись, бо вона, а не хто інший, права. Ти мусиш знати, що поліція перевіряє кожен урядовий лист, який виходить із нашого міста. Не бійся, вони давно вже занотували в себе, що клопочуться за посаду. І тепер тільки чекають, коли звернусь за свідоцтвом лояльності. А між тим, так, сестричко, так, збирають матеріали щодо мене. Мама пригадує собі, приходив в якось той, ніби з санітарної комісії. А в нас стіни в кожній кімнаті обвішані рушниками та різними шевченками, франками, ніби приміщення просвіти. Він говорить, мама пригадує собі ту сцену по-польськи, а нашій Мариночці ніби язик покрутило, тільки по-українськи бевкає». Гарне він здобув поняття про мою лояльність. Дитино моя, жахається Олена, а по якому ж мала Мариня до нього говорити, та покійний татко, а власне, підхоплює Мариня не знати, якої кому потрібно. Покійний його не раз сварили мене, що ніби хату соромлю тим, коли часом якесь польське слово скажу. А тут маєш Гандзю книж. Накинулись за те, що не говориш по-польськи. Агі та агі. Вона кладе кулаки навхрест під пахви і зорить на зоню темним зловісним оком. Олена, як тінь, стає між нею і зонею. Моя Мариню, Мариня бачить, що зоня нервує. Чому Мариня не змовчить? Я кожному з вас поступаюсь, щоб тільки спокій був. А ви лише шукаєте собі зачіпки одне з одним. За життя нашого покійного татка було так, а тепер інакше. І чому Мариня не хоче розуміти цього? Мариня не може перечити Олені. Про це знають не тільки вони обидві. А чи я не кажу, що на таку погану кров і то, братчики, не поможуть? Чого то паннуця зараз такий галас дома зняли? Та ж той з комісії був не тільки в нас, але ходив від хати до хати. Певно, що ходив, випитував сусідів, а що вони могли добре про нас сказати. Сестрички мої, всі як одна, тільки вишивані блузки признають. А Мариня ще й жовто-блакитну стрічку в коси вплела. Яку ви мені дали, таку й уплела. Але чого б я на іншого казала, коли сама грішна, та панунці самі навіть у жалобі носили вишивану блузу.